Іван Франку, Галаган. Мамо, мамо, кличе Іван, хлопчик може 6 літ. Подивіться, подивісь, маю діньо, Галаган. Де ж ти, синку, то я взяв? Чому ти, синку, так дрижиш? Боже, босий десь бував, босий по снігу біжиш. То мені паничик дав, я з ним бігав по снігах, я соніш, а він мав черевички на ногах. Як м'я злого жідзіньо дам, Так він мовив, та й побіг, Я дігнав його, мам, мам! Синку, синку, що тобі? Синів, наче бос Іван, стипив зуби, одубів, З ручки випав галаган, Впав на землю і зумлів. А за тиждень, у неділю, Плаче мати, пропало, Пройшла коса по зіллю, бідне незілля зів'яло, Труніти, хо спить, Іван, Не бажає більше нич, В руці має галаган Той, що дав йому панич.